Áttundi kabli Græðihúsin Kátur sá allt í móðu af tárum og þreytu er þeir nálguðust hrunin hlið mínast týriðs. Hann hirti lítum rústirnar og líkin allt í kring, eldur og reykur og rotnuna fíla hekkiloftinu. Fjöldið umsátusvjela hafi verið brendur eða varpað í eldpittina og einni mörgum hinna að föllnu. En hér og þar lágur ræhina stóru suðrænu ófreskja, hálfbrendar eða brotnar með steinkasti eða skotnar örfum í augu og blindar af hinnum hugrökku bógliðum úr Svartrótardal. Aftur styttu upp skífallið og sólin skein yfir öllu, en láborgin var enn hölin rjúkandi gufum ekki. Strax var byrjað hörfum höndum að ryðja, opna leikjegnum allt rúkald og orustunar og út frá borginni komi menn með sjúkrabörur. Barlega var Jóvin lögð á mjúkadínu en líkama konungsins hulddu er með stórri gullóvinni ábreyðu og bærði raðir blisa með fram börum hans og loga þeirra fölir í sólskininnu blöktu í vindinum. Þanni voru þjóðan og Jóvin borin í Gondorsborg og allir sem umhvervis stóðu tóku ofan og lutu höfði og þeir voru fær gegnum ösku og reik brennda borgarhingsins og áfram lengra og upp eftir steinlögdum strætonum. Fyrir kát var uppgangan óra löng, ferð í hryllilegum draumi. Húnu fannst hann fara áfram og áfram í áttina myrkum endálokum og hann hugsaði með sér. Þessi göng liggja inn í grafísi, þar sem við munum liggja til eilíðar nóns. En skyndilega brösti lifandi rött inn í draum hans. Þú hérna, kátur, gott var að ég fann þig. Hann leit upp og þókunni fyrir augum hans létti nokkuð. Þarna var þá pípinn komin, hvílíku undur. Hann stóð auðlítið til auðlítisviðan í þröngusundi og enginn hema þeir tveir saman. Hann er í augun. Fari konungurinn, spurði hann, og Jófinn. Svo hnaut hann við og settist niður á dyrathreppi og fór aftur að gráta. Þau hefa verið flutt upp í borgarvirkið, sagði Pípin. Ég er hættur um að þú hefur sopnað á göngunni og velsti hliðar. Þegar þú varst hvergi með þeim, sendi gandanur mig til að leita að þér. Vesalingskátur, mikið er nú gaman að sjá þig aftur þú verðist alveg uppgefin. Ég skal ekki þreita þig lengur með einhverjum masi. En segðu mér, ertu nokkuð meittur eða særður? Nei, svaraði kátur. Já, ég held ekki, en ég get ekki notað hæri handleikinn, Pípin. Það var eftir að ég stakk hann og sverði mitt bara föðraði upp eins og spýta. Pípin var ákifullur á svip. Já, ég ætlaði sér ekki best að þú komið með mér strax, sagði hann. Ég vildi að ég Þú getur ekki færum að ganga neitt lengra. Þeir hefði ekki átta láta þig ganga en þú verður að fyrirgefa þinn það. Það hefur svo martt hræðilett verið að gerast hér í borginni Kátur, svo það er allan vonað er virði við elits einn vesalings hobbiða sem kemur úr oristu. Það er nokki allta svo slæmt að vera ekki virður við elits, sagði Kátur. Ég vona rétt að hann einmitt ekki virður við elits. ég get ekki sagt þrá því. Mér pípin, mér og handleykurinn á er svo og kaltur. – Stittuðu þig við mig, kátuvinnum minn, sagði Pípin. – Svona komdu nú, skref fyrir skref, það er ekki svo langt. – Ætlar þá að grafa mig, spurði kátur. – Nei, hvaða vitleisa, sagði Pípin og reynd að gera sér hressilegan í rómnum, þó hjarta hans varði kramið af ókta og meðöngun. – Nei, öðru, nær, við fyrir mig græðihúsin. Þeir komu af þessum hliðarstíg sem lágmilli háhúsa og ytri vegs fjórða borgarhings. Út á aðalstrætið sem lág upp að borga virkinu. Þeir siluðust áfram skref fyrir skref meðan kátur slagaði og möldraði eins og í svefni. Ég kem honum aldrei alla leið upp eftir, hugsaði Pípin. Er hér engin til hjálpar? Ekki get ég heldur skiliðan hér eftir, menn ég fer að sækja hjálp? Rétt í því kom Piltur hlaupandi framhjá á uppleið og kom Pípni það heldur en ekki óvart að það var engin annar en Bergill Berigonsson. Sæll, Bergill, hrópaði hann. Hvert er þetta að fara? Gaman að aftur og að þú ert enn á lífi? Ég er sendast fyrir græðaranna, sagði Bergill. Ég má ekkert tefja. Ég ætlaðst heldur ekki til þess, sagði Pípinn, en segðu þeim upp frá að ég sé hér með veikan hoppita eða perjana eins og er kalla okkur. Hann var að koma utan af orustuvellinum. Ég held hans ég ekki göngu fær mikið lengur. Ef þú hittir mýðrandir þar upp frá er ég viss um að sú orsending mundi gledji hann og þar með hljóp bergill áfram. Ætlið þess ég ekki best að ég bíði bara hérna, hugsaði Pípin. Svo hann að hann létt kátt varlega neyður að gangstyttina þar sem var sólskins og settist við hlið hans, lagði höfuð hans í kjöldu sér. Hann þreyfadi varlega um líkama hans og útlimi og tók hendur vinarsins í lofa sér. Hæri höndin var ísköld viðkomu. Ekki leið heldur að löngu árið en Gandalur kom sjálfur í að leita þeim. Hann lauti yfir kát og klappaði honum á ennið. Svo lyfti hann honum varlega. Hann hefði þó ofta að bera með heiðusverðin í borgina, sagði hann. Sá hefur heldur betur endurgóldið með það tröst sem ég síndi honum. Ef Elrond hefði ekki á síður stundur látið undan mér, hefði kvorugur ykkar fengið að vera með í förunitinu og þá er ég hrættur um að atbyrði þessa dags hefði orðið öllu alvarlegri. Svo andvarpaði hann. Og enn bætis mér ein by með meðan úslitum orustunar getur enn bröði til beggja vona. Svo fóra lokum að þau öll faramýr, jóvinn og káratúkur voru lögð til kvíldar og afturbata í græði húsunum, og þar var vel hlúð að þeim. Þá gömlum læknísráðum hefði hrakað mjög frá því að þau náðu hátindinum til forna voru blóttökur með bíldi ennstundar að visku í gondor, og þar var kunnátt að á að græða sár og meðsli og að lækna alla þá sjúdóma sem mannkinn austan hafsinsmátti þola. Þó var enginn bataðar af hári elli. Við enni höfðu enginn ráð enn fundist nefna síður væri því að raunar hafði mannsafinn styrst frá því sem áður var og þeir voru aðnir fáur sem náði fimmföldum þýtug með gildum líkamstyrk nefna í fáunum ættum sem var vittur heitna blóð og enn virtust græðurunum sett þrengri takmörk því að síki ein gekk upp á síkastið sem eigi varð læknuð þeir kölluðu veikina svartaskuggann því hún stafaði út frá nattskólunum þeir sem veigttu stafenni líkt og sukku stöðuð lengra niður í djúpa draum allt til tagnar og dauðans kulda þá til þeir dóu og svo veirtist hlúgum hússins að sjúðómur sá hefði lagst einkar þungt á stuttlungin og lafði þeina frá róan Stundum kom þó fyrir þegar leiða morgun og þeir töluðu eða réttara sagt muldruðu eitthvað upp úr draumi og þeir sem fylgdust með þeim lítu með athygli á allt sem þeir sögðu og vonust ef til vill til að heyra eitthvað sem hjálpaði þeim til að skilja og að fást En brátt elna eða þeim sóttin og þeir byrjuðu eins og sígani yfir í myrkrið og þegar sólin sneri til vestus skreið grá skuggi yfir andlið þeirra En meikindi fara mér öðruvísi, því hann brann af sem vor Gandalfur var stöðugt á vappi á milli þeirra fullur ástúðar og umhyggju og honum var grengt frá öllu sem þau sögðu upp óráðinu og hlúunar fólkið herði. Og þannig leiði dagurinn á meðan órustan mikla geisaði fyrir utan og vok strískæfunar sveiflaðist í ymsum óvæntum tíðindum það til loks að reytt sólalægir breyttist yfir himinninn og smögum skjá á grá andlitt sjúklinganna. Þá fannst þeim sem hjá stóðu að í sólarglóðinni bregði mjúkum roða og kinnar þeirra eins og þau væru að lifna við. En það var aðeins borin von. Það var þá ein gömul kona jóriður að nafni. Hún var elst allra þeirra sem þjónuðu í því húsi. Henni var litið í frýtt andlit fara og grét því að allir unnu honum. Og hún sagði Ó, hjálpi mér á hanu líka eftir að deyja, ó þa vildi ég að hingað komnir, gömlu konungarnir í Gondor því að gamalt ortak segir konungshendur eru heilunar hendur og að því mátti allt að hinn rétta konung Gandalfur sem stóð þar hjá tók viðbræð og mælti megi orð þín lengi munast jóriður því að í þeim byrtist voninn kann og að vera konungur hafi þega núið aftur til Gondor eða hefur ekki heyrt þau undarlegu tíðindi sem borist hafa til borgarinnar nei ég hef maðst í svo mörgu og ekki geta sint öllum gráti og rópum svarð Ég vona aðeins að þessir morðóðu djöflar kom ekki hingað upp í þetta hús og tröbli frið hinn sjúku. Þá hvarf Gandalfur brott í flýti sem eldurinn á himni var að slokna og fjarlæg fjöll og hæðir voru að út meðan öskugrátt kvöldrökkrið breytist yfir vellina. Við sólalag reyðuðir Aragorn, Jómar og Imrahíl nær borginni með fóringjum og ritturum og þeir þeir komu fyrir hliðið mælti Aragorn. Sjáið sólina setjast í stóru loga, enda log og fall margra sem markamunu alda hverf í heiminum. En borg þessi og ríkið hefur verið í umsjá ráðsmanna um órófa tíð og ég vil ekki, með því að ganga fyrirvaralaust og óbóðin inn í hanna, að vekja upp efasemdir og deilur meðan við enn hegjum þetta stríð. Ég menn því standa utan borgarhliðana og ekkert tilkall gera til ríkis fyrir séðverður hvort við eða mordor höfum betur. Hér á völlunum mun ég tjöld mín og býða þess að borgarhauðingin bjóði mér inn. En Jómar mælti. Nú hefurðu þó þegar lyft herfána konungana og sínt tákn elendil sættar. Muntú þá sættaði við að staðið sé gegn þeim? Nei, sagði Aragorn, en ég til að tíminn sé ekki komin og ég vil engar deilur en ég bara áttu við neitt nema óvinnin og þjóna hans. Og prins Imrahíl mælti. Þú mælir vitruf orðum en nú vel ég sem frændi nokkurs. Hann er einþykkur og stoltur en aldurnýinn og skapans hefur verið undarlegt síðan sonur hans fjall. En hitt líka mér ekki heldur að þú sitir úti fyrir dyrum eins og betlari. Ekki sem betlari, svaraði Aragorn. Segðu heldur sem fóringi rekkanna, en þeir eru hertir af útilegum og arnir óvannir því að búa í borgum og steinhúsum. Og hann gaf fyrirmæli um að herfáni sinnskyldi vafinn saman svo að stjarna norðuríkissins sást ekki lengur, og fekk aftur sonum Elronds til varðislu. Þá yfirgá við Imrahíl prins og Jómar af Róhann hann og heldu inn í borginna við fagna álæti fólksins og þeir heldu upp í borgarvirkið og þaðan upp í turtsalinn í leita ráðsmanninum. Að þeir koma sæti hans auðu og frammi fyrir upphækuninni lá þjóðan konungur af mörkinni, nár á börum og tólf bleis brunnu kringumann og stóðu tólf verðir jámta rittarar af Róhann og Gondor og tjöld líkrekju hans voru græn og hvít en yfir konunginn var lög mikil gull ábreyða upp að brjósti hans og þar ofan á nakið sverðans og við fætur hans skjöldurinn. Ljósi frá kindlónum blekaði í hvítu hári hans eins og sólargeistlar í löður í en andlit hans var fagurt og ungt nema yfir því var friðsend æðri allri æsku og svo var sem man svæfi. Eftir að þeir höfðu staðið þögulir um skeið við líkburur konungsins, mælti Imrahíl. En hvar er þá ráðsmaðurinn og hvað hefur líka orðið af mýðrandir? Og einn varð hann að svaraði, ráðsmaður Gondors er í græði hús honum. Þá spurði Jómar, en hvar er lafði Jóvin sýstir mín? Því a víst ætti að sína henni þann sóma að láta hann að líkja hér á líkburum við hlið konungsins og síst að njóta minni virðingar, hvar hefur hún verið lö Abraham tók fram í fyrir honum en lafði Jóvin mar enn á lífi þegar þeir báru hana hingað vissuru þá ekki óvænt von kviknaði skyndilega í brjósti Jómars en hann fildi enn bríðni um svo hann hafi engar væflur á þí heldur snærist á hæli og vatti sér burt úr salnum og prinsinn fildi honum og þegar er komu út var farði á nátta og fjöld stjarna blikaði á himni Þá mættu er Gandalfi fótgangandi og leið upp strætið og með honum einhver sem sveipað hafi um sig gráum kuppli og þeir eruðu samferða að dyrum græðihúsana. Þeir heilsuðu Gandalfi og sögðu. Við leitum ráðsmann sinn svo okkur er sagt hans í þessum húsum. Hefur hann eitthvað skaðast Og hvaðum lafði jóvinni, hvar er hún? Gandalfur svaraði. Hún liggur hér inni og er enn með lífsmarki, en að er dauða. Faramýr höfðingi særðist af ílskuskeyti eins og þið vitið, en hann er nú ráðsmaðurinn því að dinnþór er dáinn og hús hans brunni til ösku. Og þeir urðu gagteknir harmi og undrun af sögu þeirri sem hann sagði þeim. En Imrahíl mætti, þá er sigur okkar sviftur aldrei gleði og sannarlega dýru verði keiftur þegar bæði Gondor og Róhann hafa einundegi verið svift höfðingin sínum. Nú ríkir Jómar yfir Jóherrum, en hver á nú að stjórna borginni? eða ekki að senda eftir Aragorni höfðingja? Þá mælti köflbúni maðurinn. Hann er kominn og þegar hann kom inn í ljóskeilina frá dyralugtinni sá er að þetta var Aragorn vavin grænum köpli Lóriens yfir Brynju sína en var engin tókn önnur en grænan stein Galadríilar. Ég kom hingað aðeins að þráberinni Gandalfs sagði hann Og hér er ég aðeins fóringi dúndananna frá Arnor og prinsin á Dól Amrót skal stjórna borginni þar til fara lifnar við. Hittu svo aftur ráð mitt að Gandalfur verði fyrir okkur öllum samegileg á næstum dögum og í öllum viðskiptum okkar við óvinnin og þá tillegu samþýttu þeir allir, Gandalfur sagði. En stöndu nú ekki lengur hér fyrir dyrum úti því aða og knýr brýtni nauðsinn. Göngum inn! En því hvætti ég Arakorn til... Að meðanum leynistu von þeirra sjúku sem hér liggja í húsinu og berjastu döiðan, því að svo mælir Jóriður hinn spakvitra kona af Gondor. Hendur konungs eru hendur heilunar, og þannig mun hinn réttborni þekkjast. Þá gekk Aragorn fremstur inn en hinnir fyltu og eftir. Innan dyrana stóðu tveir verðir í lítklæðum borgarvirkisins. Annar var hávaksin en hinn varla stærri en stúdungsstrákur. Og þér hann kom auga á þá hrópaði hann upp yfir sig af undrun og gleði. Stígur, henn frábært. Geturu bara ímyndað er að ég vissi alltaf að það væri þú og engin annar en þú sem kæmir með svörtu skipunum. En hinir voru allir að áipa í örvæntingu ræningja ræningar og vildi ekki trúa mér. En hvernig fórstu að þersu? Aragorn hlóa og faðmaði hobbitann að sér. Hér hittumst við aftur, sagði hann. En því miður nú er engin tími fyrir langar ferðaröllur. En Imrahýli þótti nógum þennan kumpánleika og sagði Jómar Hvað er þetta? Tölu við þannig við konung okkar? Eða mun hann bera kóranu undir öðru nafni? En Aragorn heyrði til hans, snýri sér að honum og sagði Sannlega mun ég gera það því að á henni fornu hátungu er ég Elisar Ásteinn og líka en vinni að tar endur og hann liftu upp á brjóstinu græna steininum En stígur skal hérðan í fráverða nafn ættarminnar ef ég stopna nýja konungsætt. Það hljómar heldur ekki ítla á hátungunni sem telikontar. En svo mundi ég kallast þar og allir niðar mínir í beinan karlögg. Og þar mér þeir inn í húsin og með þeir nálguðust hlúningastofunnar sagði Gandalu þeim frá henni miklu dáð jóvinjar og káradúks. Ég veit þetta með vissu, staði hann að því ég stóð hjá þeim í fyrstu er þau tölu og áðræði fóra síganið er í myrkur döyðans, en auk þess síði ég lengra nefi mínu. Aragorn kom fyrst til Faramís, en síðan til lafði í óvinjar og síðast til Kauts. Er hann hafði hort í andlit hinn að sjúku og skoðað sárðera, stundi hann þungan. Hér veitir ekki af allri orku og þekkingu sem mér er veitt, sagði hann. Hann helst vildi ég óskað Elrond væri hér, því hann er elstur af okkar kynþætti og hefur til að bera mestan máttinn. Jómari var litið á hann og sá að hann var sorgbyttin og þryttur og mælti. En fyrst þarfti að sapna kröftum, hvílast og veitur ekki af að fá þér einhverja næringu. Aragorn svaraði. Nei, það get ég ekki, því að tíminn er að renna úttýrðu í öll og sérstaklega er fara mér hætt komin. Því verður að hafa allan hraðan á. Svo hann hvætti jóriði til sín og sagði. Geimið því hér í húsinu einhver græðiguröss? Já, herra, svara en þó ekki nóg að ég held fyrir þarfir þeirra og hrættust er ég um að ekki vera hægt að afla meiri grasa því að flest er í óreiðu á þessum hræðilegum tímum þar sem allt logar og brennur og hörgulega líka ungum piltum til að fara í sendiferðir og allir vegir eru lokaðir hvað nú er ár og dagur síðan nokkur flutningur hefur komi hinga frá ljósu byggðum á markaðinn en við reynum líka hér í húsónum að halda öllu til haga eins og við getum herra Ég þarf að sjá það sjálfur, sagði Aragorn, en líka er hörgull á tíma svo að við ættum ekki eiða of mörgum orðum í það. Eiði nokkur aðhyllaslauf. Ég veit nú ekki, ég er ekki alveg vissherra, svaraði hún, Ek ekki kannast ég við það nafn. En ég skal fara og spyrja urtakramaran, hann þekkir öll gömlu heitin. Þau eru líka kölluð kongalauf, sagði Aragorn. Kanski að þú þekkið þau betur undir því nafni, því að sveita fólk verist frem að nota það heiti á setnitímum. Ó, kongalaufið, sagði Jóriður. Já, ef þú hefur nefnt það fyrst, hefði ég strax þekkt það, en því miður við höfum þá jurt ekki hér. Ég er alveg viss um það. Ég hef heldur aldrei heyrt að svo jurt hafi neina sérstaka eiginleika til að bera, og ég hef raunar stundum sagti sýstum mína þegar við höfum komið aðein í skóginum. Kongalöf, segi ég, það er undanlegt nafn og ég skil ekki að hverjörtun er svo kölluð, því ef ég væri kongur, myndi ég nú gróður setja aðrar litprúðari jörtir í garði mínum. En heitir víst að hún líktar sætlega ef hún er strokin, er það ekki. Kannski er eftir að segja hressilega en sætlega. Já, vissulega mjög svo hressilega, sagði Aragorn. Og nú, kon og góð, ef þú ant fara mér höfingja, hlöftu þá eins hratt og tungaðinn talaði og sagti mér kongalöf, er til en nokkurt löf í allri borginni. Og finnist það ekki hér, sagði Gandalfur, skal ég reyða jóriði fyrir aftar mig til ljósubygða og hún skal fara með mér út í skóana til að leita, en við skulum þá ekki tefið hjá sísturum hennar, og hún faksi skal kenna henni hvað hraði er. Þegar jóríður var skroppin út, bað Aragorn hinar konurnar að hitta vatn. Svo tók hann hönd fara sína en lagði hina á enni hinn sjúka. Það var þvallt af svita. En fara mér reyði sér ekki en gaf neitt merki frá sér og virtist varla anda. Hann er nær út brunnin, sagði Aragorn og snýri sér að kandalvi. En það stafar ekki af sárinu. Sjáðu það er að gróa. Hæfði hann orðið fyrir einhverju skeiti sjálfs natskólsins eins og því hildið þá hefði ekki þurttum að binda og hann távistra sum kvöldið sárið hefur hann fengið af suðræði ör telji vera hver dró hann út var hann geymd ég dró hann út sagði Imrahil og bjó um sárið en ég geymdi ekki skeitið því að það var alfarra margar hyggja en þó manni að það var einmitt öra af þeri gerð sem sunnræning jar nota ímyndaði mér fyrir ofan hann hefði skotið því að því að öðruvísi var ekki hægt að útskýra og veikina sem fylgdi, því að sárið var ekki djúft inn í alvarlegt. Hvaða skilning leggur þú í það? Ég hefum allt farið saman. Þreita, hreygði yfir hörku föðusíns, sárið en umfram allt hinn svarti andgustur, saði Aragorn. Faramýr var mjög vilja maður sem sést af því að hann hafi áður komist í kastu skuggan, áður en til orustu í útvara stöðunum. Hægt hefur myrkri komið yfir hann, ég að með hann að beigð og reynda halda útverkjónum. Ég vildi óska ég hefði komi hingað fyrr. Rétt í því gekk urta kramarinn inn. Herra, þú spurður um kongolöf eins og almanarómur kallar það, sagði hann, en sem nefnist aðhelas á gövutungu eða að heim sem nokku kunna fyrir sér í valínósku. Já, víst gerði ég það, svaraði Aragorn. En það skiptir engu máli hvað það heitir. Við getum eins kallað það Asia, Aranion eða Kongolöf eða þið bara eigið eitthvað til að því. Afsakaðu herra, sagði maðurinn, ég heyri að þú ert ekki síður færi í fornum fræðum en í hernaði. En því meður herra við höfum hér ekkert Kongolöf handbart í græði hús honum. Það sem við meðhendlum aðeins þá sem eru alvarlega særðir eða veikir. Því að okkur eru ekki kunnumt um að neitt gagn sé nefna þessi til að sæta fúllt loft eða til að létta af einhverjum tímabundnum þingslum nefna hef taka eftir nokkuð mark á gömlum vísum sem gamlar kettlingar eins og okkar góða jóríður fer með á þess að skilja þeir Þegar svartandinn slær svífur dauðin nær kom þá græðandi gras aðhelas aðhelas gefi kraft hinum sjúka konungshönd mjúka Þetta er nú bara gamall húsgangur er í hættur um og hefur sjálfsagt ruglætt í meðfyrum gamalla yfirsettu hvenna. Merkinguna verður sjálfur að reyna að ráða í, sé hún okkur, en heyrt hef þó að gamalmenni taki jurtina strax inn sem ráði við höfverk. Farðu þá strax í konungsnafni og fyndu eitthvert gamalmenni sem varveitir ekki aðeins gamla visku, heldur líka nokkur löyf af jurtinni, rópaði Gandalfur. Aragorn kraup nú við hlið Faramýrs og lagði hönd á enni hans og þeim sem á horðu virtist að mikil átök ætti sér stað Andlit Aragorns sjálfs var gráföld að þreytu og hann endur í sípilju nafn Faramýrs en æti lægra og lægra að því er þeim heyrðist eins og Aragorns sjálfur væri að fjarlægjast á og gengi á brott niður í diman dal og kalla þar eftir hinum um Loksins kom bergitt litli hlaupandi inn og hafi með sér sex löyf vafin innan í lér Þetta eru kongolöf herra, sagði hann En þau eru ekki fersk, er ég hrættur um. Þau voru víst skorin fyrir halvu mánuð að minnsta kosti. Ég vonaði komið að gagni herra. En þegar sá fara mér, brast í grátt. En Aragorn brosti. Víst kemur það að gagni, sagði hann. Þa versta er nú afstæðið. Ertu nú bara kyrr og hætt að gráta? Hann tók tvö löyfanna, lagði þau í lofa sér og andaði á þau. Svo möldi hann þau í sundur og jafnskjótt fyllti levandi ferskleiki herbergið eins og lofti sjálft hefði vaknað og tekið að klingja og glitra af gleði. Og síðan varpaði hann löyfónum í skálarnar fullar af sjóðandi vatni sem komi var með til hans og strax var sem öllum í herbygginu létti fyrir brjósti. Því að svo illmann sem bastið allra var eins og minning um döggfotan morgun undur heiðsköpnu sólskinni í einhverju landi þar sem hinn fagra veröld er vorin sem hverful minning. Sjálfur stóð Aragorn upp hress og endunærður og augu hans brostu þegar hann hélt skálinni fyrir framan dreymandi andlit faramýrs. Að hugsa sér, hver hefði getað ímyndað sér þetta, sagði Jóriður við konu sem stóð þar hjá henni. Þetta illgresið erist betra en ég ímyndaði mér. Það minni mér næstum á rósinnari skrúdal um lott melúi þegar ég var stúlka og engin konungur hefði getað áttar betri. Skyndilega rökk fara mér upp úr mókinu og hann opnaði augun og sá Aragorn sem löyð þar yfir hann og ljós skilnings og ástar kviknaði augum hans og hann mælti blíðlega Herra minn, þú kallaðir á mig, ég kem, hvers Óskar konungu minn? Að þú gangir ekki lengur í skugganum heldur vakni til lífsins, sagði Aragorn En nú ertu þreyttur, kvíldu þig um stund, fáðu næringu og vertu tilbúin þegar í kem aftur Ég hlýði því, herra, sagði Faramýr. Engin getur seti hjá þegar heilmýr snýr heim. Ég hverti þá en aðeins að sinni, sagði Aragorn. Ég þarf að sinna öðrum sem líka þarnast mín. Og hann gekk út úr stofunni á samt Gandalfi og Imrahíl, en Berigond og sonur hans urðu eftir hjá Faramýri og réðu sér vart fyrir gleði. En í því að pípinn held á eftir Gandalfi og var að loka dyrunum að baki sér, heyrði hann jóriði gömlu hrópa. Konungur, Heyrðu þið það? Hvað sagði ég ekki? Um hönd heilunar, sagði ég? Og brátt bast orðrómurinn útrá græði húsónum að konungurinn hefði raumurilega verið á meðalverða og að hann hefði að styrjald lokinni kraft til að bæta hvert böl. Næst kom Aragorn til Jóvinjar og sagði, hér er alvarlegt sár og þungt högg. Búið hefur verið um brotin arminn af kunnáttu og hann mun gróa með tímanum ef hún hefur lífskraft. Skjaldarmúrinn er brotin en alvarlegri eru meiðsli sverðarmsins. Hann virðist nú með öllu líflaus þótt ekki sé hann brotin. Ó en við hverri var að búast. Hún hafti höggivi við anstæðing sem bjó yfir margfoldum krafti hennar bæði í huga og líkama og þessin leyfa sér að lyfta vopn gegn slíkum anstæðingi þurfa að vera stálttar en stál ef hinn mikli áreistur á ekki að tortíma þeim einhver íll örlög spiluði henni fram í veg fyrir hann því að hún er fögur ungmei fegust kvenna í hásölum drottninga og þó veit ég ekki hvernig ég á að lýsa henni þegar ég fyrst sá hana og greindi óhamingju hennar fannst mér sem fram við mig stæði hvít blóm beint og stolt eins og lilja. og þó vissi ég að hún var hörð eins og hún væri hömruð af alvarsmiðum úr stáli eða gata harkan væri frá frostinu sem hefði ummyndað allan lífsafa hennar í kaldan klaka og hún stæði þar sæt, fögur á að sjá, en slegin rammi vetrar til að falla og deyja. En sá sjúkdómur hennar nær lengra aftur en aftygg þessa dags. Er ekki svo, Jómar? Ég undrast að þú skulið spyrja með þess, herra, svaraði Jómar, en þú ert flekklus í því hverju öðru. Samt vissi ég ekki til þess að jófinn sýstur mín væri frostsnortin fyrr en hún leit þig. Umhyggju óta hafði hún deilt með mér á valdatíð ormstungu þegar konungurinn var í álögum en hún annaðist hann með sívaksandi kvíða. En það leitti hana þó ekki út á glabstígu. Vinir mínir, tók Gandalf nú fram fyrir þeim. Hafið það í huga að þið höfðuð ykkar hesta og gáttu hvenar sem ykkur síndist fari frjálsir um elli og unnið ykkur vopnadáðir og fræð en hún bórin í líkama stúlku hafið til að bera anda á hugrekki sem gaf ykkur ekkert eftir. Tó var hún dæm til að setja heima og annast um gamlan mann sem hún elskaði sem föður sinn og horfa upp á það að hann var í daglega niðurlæður sem leppur og karlæja og þannig var hlutkytti hennar jafnvel óveglegra en stafsins sem hann stuttist við Haldiði og omstunga hafi aðeins við haft eitrið þegar erum þjóðans Gaman læri Garmur Hvað er húsjördlunga nú annað orðið en svínast í það sem ruslaralíður drekkur í svaðinu og hvern þeira þeirra veltist á golfinu meðal hundana Haufið ekki einhver tíman að þessi orð Sá sem þau mælti var raunar engin annar en Saruman læri fæðir omstungu Þó ég auðvitað viti að ólmstunga hafi kunnið að færa meiningu þeirra í læfísari búning, þá byrði ég þig að hafi huga að ef ekki hefði verið fyrir ástsistuðina til þín og fyrir skildurækni hennar sem lokaði vörum hennar, þá hefði þú getað helst lík orð eins af hennar vörum. En hver veit hvað hún mælti út í myrkur nætturinnar þar sem hún satt alein í beskri byð? Meðan allt líf hennar virtist vera að lokast og vekkir dingju hennar að þrengjast allt í kringum hana eins og búr kringum óstýri látt kýð. Þá þagði Jómar við og hann horfi lengi á sýstu sína eins og hann væri að rifja upp alla þá daga sem ég höfðu lifað saman. En Aragorn tók aftur til máls. Ég sá það sama og þú Jómar! Fátt böl í öllum heimsins hræringum er beskara og átakanlegra fyrir hjarta eins manns en að hljóta ást svo fagur að stúlku og svo hugrakrar en get ekki endugoldið hana. Sorg og tregi hafa fyllt mér aði síðan, ég skildi við hana svo örvætningafulla í dunhörgi og reyðin og döðraslóðir og engin ógn sem mætti mér á þeirri leið var svo nærgöngul mér eins og óttin við það hvað myndi verða um hana. En nú vil ég þó segja þér, Jómar, að hún anði er meira og innilegar en mér. Því að þig elskar hún og þekkir, en í mér elskar hún aðeins skuggan og ímyndina. Hjá mér fann hún vonina um sigurfræð og miklar dáðir fjarri völlum róhans. Mér er eftir vill gefin mátturinn til að græða hana líkamlega og draga hana upp úr hinum myrka dal. En til hvers mön hún vakna? Til vonar eða til gleinsku eða örvæntingar? Ég veit það ekki. Ef heldur áfram að örvænta, hlýtur hún að deyja, nema önnur lækning komi til, sem ég get ekki veitt henni, því miður. Því að hetið hennar munu lyfta henni upp á meðal hennar frægustu drottninga. Svo lögð Aragorn niður og horfði andlít hennar, og það var í raun að veru kvít eins og lilja, kallt eins og frostið og hart eins og úthögfinn stein. En lögð hann neðar og kisti hann á ennið og kallað til hennar mildri rödd og sagði – Jóvinn Jómundsdóttir, vaknaðu, því að óvinur þinn er fallinn. Hún síndi engin viðbröð nefn að hún dró dýpra andan, svo sjá mátti brjókst hennar liftast og hníga undir hvítu sangur líninu. En muldi Aragorn tvö aðhelas lauf í duft og stráði því í sjóðandi vatn, og hann laugaði enni hennar með vatninu og hægri arminn sem lá kaldur og tilfinningalaus á ábreiðinni. Þá gerðist það hvort sem það stafa því að Aragorn bjóðu við einhverju leyndu valdi hinn að vestrænum manna, eða fyrir orð sem hann hafði viðhaft við hann um leið og sætu áhrif, jurtarinnar breyttust út um stofuna. En hitt er víst að þeim sem hjá stóðu fann sem ferskur andi blési inn með um gluggan. Hann var líktalaus en loftið alveg ferskt, reynt og nýtt, eins og engi lifandi vera hefði áður andað því að sér, því að það kemja beint frá snæfiþjóttum tindum undir stjörnukveilinu eða frá sylfurströndum í fjarska sem sælöðrið leikur um. Vaknaðu Jóvinn konungsdóttir af róhann, sagði Aragorn aftur og hann tók í hægri hönd hennar og fann að hún var að hlína og lífið að færast aftur í hana. Vaknaðu skugginn er horvin og öllu myrkri sópað burt, svo lagði hann hönd hennar í hönd Jómars og veg frá. Kallaðu við og við til hennar, sagði hann Og svo hvarf hann þegjandi út úr stofunni. Jóvin, Jóvin, rópaði Jómar með tárum. Þá opnaði hún augun og sagði, Jómar, ó, hvað ég er glöð, því að mér var sagt að þú varir fallin. Ó, nei, þá voru aðeins myrkur allirnar í draumi sem sögðu það. Hvað lengi hefðu mér verið að drauma? Ekki mjög lengi, sýsti mín, sagði Jómar, en hugsum ekki meira um það. Ég er svo undarlega þreytt, sagði hún. Ég verð dálítið að kvíla mig, en seg Nei, því miður, það þýðir ekki að segja mér að það hafa verið draumur því að ég veit að svo ekki. Hann er dáinn eins og hann alltaf sá fyrir. Já, hann er dáinn, sagði Jómar, en hann bað með að færa skilnaðar hverði til Jóvinjar sem var í kærari honum en nokkur dóttir. Hann liggur nú að viðhafnar börum í borgarvirki Gondors. Það var sorglegt, sagði hún. Og þó varðu miklu betra en ég hefði geta ímynda mér að þem myrku dögum þæs og virtist sem átt jörðlunga hefði ekki meiri virðingu en svínaheyrðar. En hva var um konungs stuttlungin? Jómar, þú verður að gera hann að riddara því að hann var svo hraustur. Hann liggur nú skammt frá í þessu sama húsi og ég næsta fara til hans, sagði Gandalfur. En Jómar verður eftir hjá þér enn um sinn. Tölum nú ekki meira um stríð og stórræði, þar sem aftur orðin heilbrigð. Mikið er það gleiðlegt fyrir okkur að sjá þið aftur vakna til heilbrigði og vonar, svo heitju fræga konu. Til heilbrigði, hann sagði Jófinn, svo kann vera, ef ég gæti þá fundi mér auðan söðul einhvers fallins rittara til að setjast í og ef hægt var vinna fleiri heitjutáður. En hvað með vonina? Ég veit ekki. Gandalfur og Pípin heldur þaðan til sjúkrastofu káts og komu þar að Aragorni sem stóði yfir rúminu. Vesalings gamli kátur, hrópaði pípinn og hljópaði rúmstokki hans, því að honum fannst vinur sinn líta verð út en áður, og einhver grámi komin í andlitið eins og hann var að vistna undan þunga ótal sorgar ára, og skindilega var hann grepin óta um að kátur myndi degja. Hafðu engar áhyggjur, sagði Aragorn. Hér kom þó tímanlega og var ekki lengi að kalla hann aftur til lífsins. Hann er þó dauð og dapur var fyrir sömu meislum og lafði jóvin að því hann dyrðist að hökva þennan döyðans pamfýl. En hann mun hægilega komast yfir það böl svo sterkur og glælindur sem hann er. Á sorginni mun hann þó aldrei sigrast, en hún mun ekki ná að formirkra hug hans hendur kenna honum visku. Svo lagði Aragorn hönd á höfuð káts og rendi fingrum blíðlega gegnum brúna lokka hans. Hann snerti við augnalokum hans og kallaði til hans með nafni og þegar Ilmur aðþeilas laufanna breyttist út um herbyrgið eins og Ilmur af aldingarði og beytilingi í sólskinni yðandi á bíflögum þá vaknaði Kátur skindilega og sagði Ég er orðin glórsfangur Hvað er orðið áliðið? Það er komið fram yfir kvöldverð, sagði Pípin en ég vissum um að ég get sótt eitthvað handað er þær hljóta eiga eitthvað í eldhúsinu sem þú hefur list á Það er víst ekki hætt á öðru, sagði Gandalfur Og þessi róhans reytari getur vist fengi hvað sem hann beður um, svo framala sem það er til í mínast týrið, borginni sem mun heiðra nafn hans með um ókomna tíð. Ágætt, sagði Kátur. Ég vildi fyrst fá væna kvöldmáltíð og pípu eftir. Þá brá skugga yfir andlitt hans. Nei, enga pípu, ég er ekki vist aldrei framar. Hvers vegna ekki, spurði pípin. Það er nú svo, sagði Kátur. Hann er dáinn. Nú reyfjast allt upp fyrir mér. Hann sagði sig að þetta leitt að hann hefði ekki tíma til að ræða við mig um grasnýtjar hér Það var eitt af því síðast sem hann sagði við mig. Ég mun aldrei framar geta reykt á þess að hann komi mér í hugpípinn. Hann sjálfur konungur sem kom rýðandi til Ísangerðis og var svo kurteis. Þá skaltu einmitt reykja til að minnast hans, sagði Aragorn. Því að hann var guðvugur maður og mikill konungur sem emti alla sína eða og hann re Þó að þjónust að þín við hann væri skambin, munu kynnið þín á verða þér gæfurík og ógleymaleg minning til æviloka. Þá brosti kátur. Jæja þá það, sagði hann. Ef að þú stígur vildir sækja fyrir mig þar sem ég vantar, þá skal ég kannski reykja og byrja aftur að hugsa. Ég átti enn eftir þó nokkuð af besta löyfunni hjá Sarumanni í pokaskjarta mínum, en hvað að þið hafa orðið í bardaganum hef ég ekki hugmyndum. Meistari káradúkur tók Aragorn til máls. Það er mesti miskílingur hjá þér, ef eð, þú heldur að ég hafi brotist gegnum fjöllin og þeistum endilangt ríki Gondors með eldi og sverði til þess eins að sækja einhver grös handa kærulewsum hermanni sem hendir burt búnaði sínum. Þú hefur ekki geta passa upp á pókaðinn, verður að senda eftir grasakramara græði húsins. Og hamming geta sættir með ótal mörgum orðum. Hann hafi aldrei vitað til þess að neitt væri varir í þau lauf sem þú byður hann um sem séu kalluð vestmanslauf á líðmáli en galinas á göfgum tungum og ótal öðrum lærðari heitum á enn öðrum tungumálum. Og eftir að hann hefur síðan þúlið fyrir þér nokkrar óskiljanlegar nafna þúlur muna lísa því hátilega yfir með óralöngum afsökunararbeðinum að því miður sí ekkert til að þessari jurt í öllum græðihúsónum og síðan mun hann skilja þig eftir á köldum klaka, ánvist þá að græði nokkuð á þessu, nema tækifæri til samanbörðarannsókna á ólíkum tungumálum. Og sama ger ég núna við þig, ég nenni þess ekki lengur, en það hef aldrei fengið að sofa í svona góðu rúmi síðan ég reyð af stað frá dunnhörg, né neitt að ég síðan í myrkrinu fyrir dögun. Kátur greip í hönd hans og kisti hana. Ó, fyrirgefðu, sagði hann leiður, komdu er strax á sta Aðlan tíman sé inn í bríhreppi höfum við verið hér til sífelldra vandræða en þetta er nú einu sinni háttum ína þjóðar að taka öllu lättlega á alvaru tímum og segja minna en þeir meina við erum alltaf hálf rægir við að segja of mikið og það hindrar okku líka í að segja réttu orðin þegar gaman seminn ná ekki við heldra ég vitiu ekki því annars myndi ekki komast svona fram við þig sagði Aragorn Megi héraði æti blessast og dafna svo kirsti hann kát og hvarf á og gandalfur fylti honum. Pípinn var eftir. Skildi nokku tíman hafi verið uppi nokkur hans líki, sagði hann, nema ef að það væri gandalfur. Ég helda þær hljóti að vera eitthva skyldir. Heyrðu, þú uttst annaðs meiri blábjóninn. Pokininn liggur hér við rúmið og þú vst auðvitað meðan á bakinu þær hittið þig. Og stígur sá hann auðvitað allan tíman og þó svo ekki hefi verið er ég með nóg af tóbaki hvort í hef. Langabottslauf auðvitað Trottu þó sjálfur í pípuna með en ég fyrir að sækja matinn og svo skulum við hafa það reglilega gott saman. En hjálpi mér það í lífsins ómögulegt fyrir okku tóka og, og, og brúnbukka að sitja svona lengi uppi á hefðartindi. Nei, satt, segiru, sagði Kátur, ég gæti það alveg ómögulega. Hittir þó annað málpípina að sjá þessi mikilmenni og heiðra þau. En maður og einnfram allta elska það sem maður er færum að elska þe y bíst við að einhver staðar þurfi að byrja og eiga sig rætur og jarðvegurinn á héræði er vissulega djúpur en til eru hlutir sem eru bæði dýpri og hærri ekki einu sinni karlinn gæti rakt að garðinn í því sem man kallar frið án þessa og það kort sem man veit af því að ekki sjálfur þekir mér gott að vita af því að mestar kostir dálítið en ég skil ekki af hverju ég er nú að rausa um þetta við þig hvar er laufið mitt og náði pípuna mína úr pokanum ef Aragorn og Gandálur heldur nú að funda stjórnanda græðhúsanna og gerði honum viðvartum að fara mýra jóvin þyrftu enna að líkja þar og þarnast um önunar í marga daga. Líklegt er, sagði Aragorn, að lafði Jófinn vilji mjög bráðlega fara á fætur og hverfa á braut, en það ætti ekki að leiðvenni það, eða getið mig nokkru móti fengið hana ofan að því að mistakosta ekki fyrir henn eftir tíu daga. Hvað fara mýri viðvíkur, sagði Gandalfur, þyrfti bráðarlega að greina honum frá því að faðir hans síða látinn. En það eitt að forðast að reykja fyrir honum alla vitfyrringu dindhórs, fyrir honum er alveg batnað og hefur fengið einhver verkefni við að vera. Sjáuði sérstaklega um það að kvorki beri gond né Perianinn sem var þar viðstattur ræði við hann um þessi mál strax. En hvað um hinn Perianinn, Káradúk? sem hér er í umsjáminni, spurði stjóðandinn. Líklegast er að hann verði búin að ná sér svo að hann komist á fætur í fyrramálið. Skamma stund, sagði Aragorn. Leyfi honu það ef hann sjálfur vill. Hann má svo rallt á um í fylg með vinum sínum. Þeir eru merkilegur kynþáttur, sagði stjóðandinn og kinkaði kolli. Sterkar í þeim taugarnar, sínist mér. Hópur manns hafði þegar safnast saman utan við græðihúsin, Til að sjá Aragorn og fyldu honum á eftir og þegar hann lóksins hafðist nætt kvöldverð komu menn til hans og báðu hann að lækna ættmenn sína eða vini sem voru í lífsnauð af sárum eða meislum eða hafði lent undir svarta skugganum. Og Aragorn reis á fætur og hélt út með þeim og sendi eftir sonum Elronds og saman unnuðir langt fram á nótt og þá orðbast út um allan bæ að konungurinn sé raumurilega komin aftur. Og þeir kölluði hann áfsteinn vegna grænu brjóstplötunar sem hann bar og þannig valdi þjóðin honum það nafn sem spáð hafi verið við fæðingu hans. En þegar hann gat ekki unnið meira, sveipaði hann kápunni um sig, lætist út borginni og kom til tjaldsins nokkru fyrir dögun og svað þar lítinn blund. En um morgunin blakti fáni Dóel Amróts kvitt skip eins og svanur á bláum sæ yfir turninum og fólk leit upp og undraðist hvort það gæti verið að heimkoma konungsins hefði aðeins verið draumur.